Pista 11 Etapele acestei evoluții sunt de-a dreptul pasionante. Sau pentru a folosi expresia lui James O'Donnell în Chivotul Magilor, în Reader's Digest, ianuarie 1972. Relatarea din Evanghelie ne oferă, de fapt, primele date în legătură cu un soi de pioasă povestire polițistă. Încheia citatul. Această povestire politistă, preserată cu tot felul de personaje și situații enigmatice, pornește din Bizanțul de la începutul secolului al IV-lea era noastră și anume de la împărăteasa Elena, circa 250, circa 330, după alte surse, circa 247, circa 327. O femeie frumoasă posedând una dintre cele mai interesante biografii, mai întâi, hangiță într-un orașel din Asia Mică, devine concubina lui Constantin Clorus, unul dintre cei patru împărați romani care au domnit simultan și care apoi a fost înlăturat de către împăratul principal, Diocletian. Când fiul ei Constantin, care primise o educație militară, ajunge împărat, o proclamă oficial împărăteasă. Se pare că împărăteasa Elena primise în jurul anului 313 botezul, după care organiză cu mult zel căutarea de relicve. Găsi crucea pe care fusese răstignit Iisus, mormântul lui Iisus, între timp s-au mai găsit câteva asemenea morminte în peșterile de lângă Ierusalim. de asemenea celebrul veșmânt sfânt, necroit al lui Iisus, cămașa lui Hristos, și care se găsește azi într-o biserică din Trier. Mai există cam 20 asemenea veșminte în alte părți. Între altele, împărăteasa Elena, pe care mai târziu biserica catolică a sanctificat-o, a descoperit mormintele celor trei magi în trei țări diferite ale Orientului, a deshumat osemintele și le-a transportat la Constantinopol. Astfel s-au adăugat două verici legendei. Mai întâi, că magii erau trei la număr, textul Evangheliei sugerează numai că erau mai mulți, de vreme ce folosește pluralul când vorbește de ei, și în al doilea rând că erau din trei țări diferite. Evanghelia spune numai de la răsărit. La Constantinopol, relicvele au stat trei veacuri, după care au fost transportate la biserica San Eustorgio, din împrejurimile orașului Milano, unde au rămas vreme de alte cinci veacuri, transformând Modesta, până atunci, biserică, într-un loc de pelerinaj vizitat de numeroși creștini veniți din țările Europei Apusene. Cum a stabilit împărăteasa că magii erau un număr de trei, constituie o enigmă. Fapt e că și după descoperirea presupuselor morminte în arta creștină primitivă, numărul lor variază între 2 și 12, ei fiind numiți ba-magi, ba-înțelepți, dar în niciun caz regi sau crai. Deocamdată, în sfârșit, în secolul al V-lea, papa Leon i pe care istoria ecleziastică l-a supranumit cel mare, deoarece l-a convins pe Atila, ajuns aproape sub zidurile Romei, să se retragă, decise oficial că erau într-adevăr trei magi, de vreme ce și darurile erau număr de trei, aur, smirn, tămâie, și trebuiau cărate de trei oameni voinici. Începând cu acea decizie papală, niciun credincios n-a mai pus la îndoială numărul magilor. În secolul al VII-lea s-au făcut pentru prima oară auzite numele celor trei, Gaspar Melchior și Baltazar. Nu se cunoaște cine este inițiatorul acestui botez peste veacuri și nici de unde a luat numele acestea. Unul dintre primii care le așterne în scris este călugărul englez Bede sau Beda, cel vretnic de cinste, Venerabilis 672-735, Tarețul mănăstirii Jarau, posesor al unei culturi enciclopedice pentru acea vreme, și primul care a folosit în scris cronologia de la nașterea lui Hristos. În respectiva scriere datând de la începutul secolului al VIII-lea, Beda Venerabilul ne dă și amănunte privind înfățișarea magilor. Citat. Primul dintre magi se zice că a fost Melchior, un bărbat în vârstă cu părul sur, al doilea Gaspar, era un tânăr voinic și roșcovan, al treilea cu părul închis la culoare și barbă bogată, pe nume Baltazar. Melchior a adus aur cadar pentru rege, Gaspar tămâie pentru Dumnezeu, iar Baltazar smirnă pentru făptura umană muritoare. Încheia citatul. O'Donnell începuse procesul de caracterizare a magilor. Această descriere pe care O'Donnell o califică drept speculație erudită i-a inspirat pe artiștii de mai târziu. Baltazar, de Pilda a devenit din ce în ce mai brunet, apoi a început să fie caracterizat drept maur și până la urmă a ajuns negru. Magul negru apare mai întâi în frescele din secolul al XIV-lea, fiind consacrat definitiv în celebrul tablou al lui Dürer, Închinarea magilor, 1504, Astăzi, la Muzeul Oficiilor din Florența, ceea ce contrazice evident textul evanghelic. Africa, de unde ar fi putut veni magul negru, se află la sud-vest de Ierusalim, iar nu la Răsărit, de unde se presupune că ar fi venit magii. O inadvertență care nu are firește nicio legătură cu calitățile artistice excepționale ale capodoperei lui Albrecht Dürer. Dar cum au devenit magii crai? Și înainte de orice... De ce a fost nevoie să devină crai? Răspunsul la această întrebare probabil că trebuie căutat în așa numitele didahii, învățătura apostolilor, unde credinciosul este îndemnat să nu urmărească zborul păsărilor, că de aici până la slujirea idolilor nu-i decât un pas și unde astrologia și magia, vrăjitoria, sunt condamnate căci prin ele se ajunge de asemenea la slujirea idolilor. Trebuie spus că în prima perioadă a creștinismului primitiv, propovăduitorii lor erau preocupați de astrologie și de practicile magice, în tocmai ca și reprezentanții celorlalte culte. Aceasta reiese și dintr-o scrisoare a împăratului Adrian, care în jurul anului 131 vizitase Egiptul. Cei care își zic episcope ai lui Hristos, scrie el, se închină lui Serapis. Nu există aici conducători de sinagogi. Samaritean sau episcop creștin, care să nu fie astrolog prezicător sau vrăjitor. Încheia citatul. Firește că magii erau și astrologi și, fiind preoți, practicau și diverse ritualuri magice. Rădăcina identică a termenilor mag și magie nu este întâmplătoare, ceea ce nu prea corespunde cu învățăturile apostolilor. La această concluzie a ajuns, se pare, și Tertulian la începutul secolului al III-lea. În orice caz, părintele literaturii creștine, cum mi se spune lui Tertulian din Cartagina, a fost primul care scrierile sale folosește pentru magi numele de regi, crai. Această interpretare a lui, în contradicție cu textul evanghelic, n-a fost acceptată decât mult mai târziu, mai întâi în Germania. O'Donnell spune, mulți ani regii germani au recunoscut suveranitatea împăraților romani prezentându-le daruri. Germanilor li se părea firesc a cei trei regi să se închine divinului lor suveran, aducându-i daruri. Încheia citatul. Sarcofagele, conținând osemintele magilor, crailor, au rămas la biserica San Eustorgio, până în anul 1164, când împăratul Germaniei, Frederic I. Barbarossa, asediază și cucerește Milano. Consilierul împăratului, Reinald von Dassel, cancelar și arhiepiscop de Colonia, (Köln), ceruși și obținu relicvele de la San Eustorgio ca pradă de război. Cu un alai impresionant, moaștele așezate într-un sarcofag luxos în formă de navă au fost transportate cu mare pompă peste alpi, prin Burgundia și apoi în lungul Rinului până la Colonia, fiind depuse în catedrala carolingiană datând din veacul al nouălea. Ele se află și astăzi la colonia. O procesiune asemănătoare avea să se desfășoare aproape un sfert de mileniu mai târziu pe meleagurile moldovene în vremea lui Alexandru cel Bun, aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava. Acest Ioan, neguțător din Trebizonda, trapezunt, astăzi trapzon în Asia Mică, Fusese decapitat în 1332 din ordinul hanului tătarilor, când alaiul cu moaștele lui se apropia de eași, domnul cu boierii, clerul și mulțimea de norod i-au ieșit în întâmpinare cu făclii cu tămâie și cu miruri bine mirositoare, după cum ne asigură învățatul călugăr Grigorie Țamblac, într-un panegiric închinat neguțătorului martirizat de tătari la cetatea albă. Abia în 1220 a fost terminat chivotul în care au fost depuse moaștele celor trei crai. Construit în forma unei bazilici în miniatură, cântărind o jumătate de tonă, chivotul este opera celor mai renumiți meșteri orfevriere ai vremii, în frunte cu Nicolas din Verdun. Statuietele crailor și ale Maicii Domnului sunt acoperite cu foiță de aur, iar cele 28 de statuiete ale apostolilor și profeților, în alte de 33 cm sunt gravate în argint și placate cu aur. În 1248, cetățenii orașului Prosper, Colonia, au hotărât să construiască o clădire demnă de asemenea relicve. Au dărâmat vechiul edificiu ridicând celebra catedrală situată pe malul Rinului, monument al arhitecturii gotice, devenit semnul iconografic al orașului. O'Donnell spune Catedrala de astăzi nu numai că adăpostește sarcofagul, dar a fost inspirată de el. Și toate astea pentru a adăposti o semintele unor magi despre care nici măcar nu se știe dacă au existat aevea. Dar legenda, element al culturii universale și oglinda a sentimentelor etern-umane, își are legile ei, una dintre ele fiind persistența. De aceasta mi-am amintit în luna decembrie anului 1972, când, aflându-mă călător în Valea Rinului, am remarcat că mai multe hanuri, restaurante și moteluri poartă pe firmele lor numele Sudendrei Königen, la cei trei crai, în amintirea somtoasei procesiuni de acum peste 800 de ani, al cărei itinerar trecea pe aici. La campingul unde am poposit atunci, nu departe de orașul Maiența, patria tipografiei, un afiș invita turiștii să se deplaseze într-un sat din apropiere, unde în cadrul unui spectacol de folclor, tineri artiști amatori urmau să interpreteze vechea dramă populară, Închinarea Crailor, ceea ce iarăși mi-a amintit de Vicleemul sau Irozii, care de bună seamă că au o veche tradiție și pe melagurile noastre, de vreme ce Dei pomenește în cronica sa Nicolae Costin. Ceea ce izbește de la început pe cei ce cercetează originile creștinismului este bogata sa simbolistică, mulțimea de noțiuni convenționale, reprezentând adesea fără o evidență sau măcar aparentă corespondență analogică persoane sau idei legate de dogmă și de cult. Există chiar o ramură a teologiei, simbolica, al cărei obiect îl constituie studiul comparativ al simbolurilor de credință ale diferitelor confesiuni. Printre aceste simboluri, un rol foarte important este rezervat animalelor care, cum remarcă Donini, au pătruns și fac parte din poezia, arta și adesea chiar din dogmele teologice. Mielul și bunul păstor, peștele Iisus al catacombelor și al primilor apologeți, porumbelul identificat cu Sfântul Duh, mitul șarpelui care ispitește, sunt toate elemente care fac astăzi parte din doctrina creștină. În pofida numeroaselor ipoteze și teorii mai mult sau mai puțin fundamentate, câteva dintre aceste reprezentări simbolice și-au păstrat până astăzi caracterul enigmatic. De pildă, nu este deloc lămurită originea figurilor emblematice reprezentându-i pe cei patru evangeliști. Pentru Marcu un leu, pentru Luca un taur, pentru Ioan un vultur și pentru Matei un înger. Republica Venețiană a adoptat și ea în vremurile ei de glorie, Leul ca semn iconografic, ceea ce nu constituie însă cât uși de puțin o enigmă. Marea Bazilică ridicată în anul 830 și piața cu porumbei din centrul orașului lagunelor, astăzi clasice obiective turistice, se numesc San Marco. În general, originea acestor reprezentări simbolice este pusă în legătură cu imaginile fantastice conținute în două versete din al patrulea capitol al Apocalipsului. Citat. Și înaintea tronului ca o mare de sticlă, asemenea cu cristalul, iar în mijlocul tronului și împrejurul tronului patru ființe pline de ochi, dinainte și dinapoi, și ființa cea din tâi era asemenea leului, a doua ființă asemenea vițelului, a treia ființă a avea față ca de om, iar a patra ființă era asemenea vulturului care zboară. Este probabil ca două să fi fost pricinile pentru care tradiția creștină a asimilat în mod abuziv, fără îndoială, cele patru ființe cu evangeliștii, faptul că erau patru și că se aflau în jurul tronului ceresc. În sine, arată Henig, această asimilare este pentru noi lipsită de interes. Dar problema devine pasionantă de îndată ce cercetăm cauzele și împrejurările care au dus la această viziune a celor patru ființe din Apocalips, căci regăsim astfel relațiile misterioase care, din totdeauna, au legat poezia de astrologie. Desigur că termenul poezie trebuie înțeles aici în sensul de fantezie, imaginație. Ipoteza profesorului Henig din Düsseldorf este cât se poate de interesantă. După ce arată că Apocalipsul reia unele idei pe care le găsim în miturile astrologice ale diverselor popoare din Antichitate, autorul ipotezei susține că acei ochi dinainte și din apoi nu sunt altceva decât stelele din marile spații ale Universului, iar cele patru ființe sunt de fapt patru semne ale Zodiacului situate pe bolta cerească la 90 de grade unul față de celălalt. În privința Leului și a Taurului, Lucrurile sunt lămurite. Sfința cu fața ca de om este vărsătorul, aparul. Semna zodiacului cu figură umană. Cu a patra constelație, lucrurile sunt ceva mai complicate. Respectând în tocmai datele, 90 de grade, această constelație ar trebui să fie scorpionul, Scorpia. Dar, ne spune Henig, cei vechi aveau oroare de scorpioni, animale veninoase în țările calde, și atunci au înlocuit această constelație zodiacală din emisfera sudică printr-o alta vecină mai favorabilă și anume cu vulturul, situată la sud de Lebăda și având o stea de primă mărime, Altair, lez neobservabilă. Înainte de a aprofunda această ipoteză, al cărei punct slab constă tocmai în faptul că teoretic vulturul nu-și găsește locul în schema elaborată de henic, se cuvine să insistăm asupra importanței deosebite pe care cei vechi o acordau astrologiei. Desigur că astăzi ea este pe bună dreptate privită ca o pseudoștiință. La aceasta contribuind și trista faimă pe care i-au creat-o în vremurile mai noi, diferiți prezicători și întocmitori de horoscoape, unii dintre ei își zic magi. Dar nu este mai puțin adevărat că în antichitate, astrologia, apanaj al preoțimii diferitelor culte celebrate, mai ales în regiunile Orientului apropiat, a dus la studiul corpurilor și fenomenelor cerești, al mișcării stelelor, constituind astfel o precursoare a astronomiei moderne. Ea corespunde stadiului preștiințific al astronomiei. Unul dintre centrele celebre ale astrologiei antice era Babilonul, care a influențat atât pe prorocii evreilor, cât și pe propovăduitorii din perioada creștinismului primitiv. Episodul stelei magilor este numai un exemplu. Influențe care se reflectă în unele texte din Vechiul Testament ca și din Noul Testament, în ciuda opreliștilor puse de acești profeți de propovăduitori monoteiști, care vedeau în cultul astrelor o întoarcere la zeitățile păgâne că de aici până la slujirea idolilor nu-i decât un pas. Or, în vechiul Babilon, cele patru semne ale zodiacului reprezentate prin leu, taur, scorpion și vărsător erau semnele în care soarele intra succesiv în cele patru anotimpuri. Vreme de peste 2000 de ani, în mileniile al patrulea și al treilea înaintea erei noastre, taurul a fost semnul echinocțiului de primăvară. Leul al solstițiului de vară, scorpionul al echinochiului de toamnă și vărsătorul al solstițiului de iarnă. Ei erau cei patru păzitori ai cerului babilonean, pe care, potrivit ipotezei lui Henic, Apocalipsul i-a preluat numindu-i ființe ce stau alături de tronul ceresc. Așa a fost vreme de două milenii, până în jurul anului 2100 înaintea erei noastre, când aceste date astronomice au suferit modificări datorită mișcării cunoscute sub numele de procesiunea echinoxiilor. Deplasarea lentă și în sens retrograd a punctelor echinoxiale pe ecliptică, dând naștere unui avans al momentului echinoxiului. Atunci, în anul 2100 înaintea erei noastre, începutul primăverii a trecut în semnul berbecului, al verii în cancer, al toamnei în balanță și al iernii în Capricorn. Apoi, în anul 100 era noastră, punctul vernal, punctul echinocchial corespunzând trecerii soarelui din emisfera australă în cea boreală, s-a schimbat din nou, începutul primăverii trecând din semnul berbecului în al peștilor, iar al celorlalte anotimpuri în, respectiv, gemeni, fecioara și săgetător. Conform ipotezei lui Henig, tradiția iudeo a păstrat datele astronomiei primitive a Babilonului și cele patru ființe ale Apocalipsului au continuat să păzească cerul, cu toate că trecuseră 21 de veacuri de când se produsese schimbarea. E un fapt că, în materie de astronomie, oamenii s-au arătat întotdeauna ciudat de conservatori. Cu mențiunea că deocamdată nu poate fi vorba de astronomie, și mai degrabă de precursoarea ei nemislocită, astrologia, vom consemna că ipoteza profesorului Henig, interesantă, nu lipsită de verosimilitate în ciuda argumentației pe alocuri inconsistentă, are meritul incontestabil de a scoate încă o dată în relief influențele și practicile religiilor orientale, în speciale astrologiei sacerdotale babilonene, asupra dogmei creștine și a scrierilor ei canonice. Aceste influențe sunt evidente. Heruvimii, de pildă, erau la origine tauri înaripați așezați la intrarea templelor babilonene pentru a alunga dufurile rele. Mai târziu îi găsim la templul din Ierusalim și, în sfârșit, în creștinism devin îngerii care, în ierarhia cerească, sunt plasați între arhanghel și serafim. La origine, serafimii fusese răiei înșiși, șerpi. De altfel, cum remarcă pe bună dreptate Donini, citez, șarpele și taurul sunt cele două animale care au lăsat urmele cele mai adânci în practica religioasă a triburilor lui Israel, încheia citatul, fiind preluate apoi de teologia creștină. Însuși numele serafimilor se trage din ebraicul seraf, la plural, serafim, care înseamnă șarpe. Cât privește taurul, este unul dintre animalele cele mai răspândite în simbolistica tuturor cultelor antichității. Lahitiți, fenicieni, Moloch, Sabeen, cimbri în Creta, Minotaurul, Egipt, Apis, Serapis, Capadocia, Grecia, Zeus, Spania, mai târziu și pe melagurile noastre odată cu pătrunderea cultului lui Mitra. În Dacia s-au descoperit până acum 280 monumente mitriace, între care 15 statui. Vițelul de aur pe care și l-au făurit evreii la poalele muntelui Sinai, stărnind mânia lui Moise, ca și cel căruia câteva secole mai târziu i se mai închina regele Ieroboam, circa 926-907 circa înaintei ei noastre, erau tauri în devenire și uneori chiar Iave este personificat prin acest animal, simbol al forței și fertilității. Dar numai aceste atribute, forța și fertilitatea, nu sunt în măsură să explice satisfăcător răspândirea cultului pe o arie atât de uriașă și într-un fel atât de durabil. Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem la Babilon, metropola astrologiei antice, unde pe tabelele de lut ars care descriu zodiacul s-a găsit inscripția La început a fost Taurul. Așa cum arătam, vreme de peste două milenii, între aproximativ 4300 și 2100 înaintea erei noastre, punctul vernal se afla în zodia Taurului. De altfel, ziua în care soarele intra în semnul Taurului era prima zi a anului babilonean. La fel de puternic era înrădăcinat cultul Taurului și în Egipt, țară din care veneau izraeliții care la poalele muntelui Sinai își făuriseră vițelul de aur la care se închinau. Egiptul era ca și Babilonul o țară păgână, ceea ce justifică mânia lui Moise. Scurtă vreme după acest acces de idolatrie al israelitilor, Moise porunci să fie sărbătorită prima lună anului prin sacrificarea unui miel și printr-o masă solemnă la care să se mănânce mielul pascal. Sărbătoare menită să marcheze reînnoirea naturii în primăvară, dar și trecerea de la idolatrie la monoteism. De vreme ce în jurul anului 2100 înaintea erei noastre punctul vernal trecuse din semnul taurului în alberbecului, se cuvenea ca vițelul să fie înlocuit de miel. Creștinismul a preluat către sfârșitul secolului al II-lea ritul pascal iudaic al sacrificării mielului. Așa cum la evrei reînnoirea naturii în primăvară se împletea cu amintirea eliberării din robia egipteană, tot astfel la creștini se împletea cu învierea lui Hristos. Diferențele dintre confesiuni cu privire la data acestei sărbători se explică prin aceea că bisericile din răsărit, unde procentul convertiților evrei este important, celebrau Paștele Evreiesc ca sărbătoare a învierii, pe când bisericile din Apus, unde precumpăneau convertiții proveniți dintre păgâni, au preferat duminica imediat următoare după Paștele Evreiesc, Concilul din Niceea 325, a hotărât ca sărbătoarea să aibă loc în duminica de după prima lună plină din primăvară, ceea ce o plasează între 21 martie și 26 aprilie. În sfârșit, se cuvine consemnată o interesantă contribuție românească la studiul istoriei vechi culturii babilonene și influențelor exercitate de ea asupra culturilor din Orientul apropiat. Cosmologie și alchimie babiloneană de Mircea Eliade apărută la București în 1937. Unul dintre simbolurile frecvente ale creștinismului primitiv este peștele. Mai ales în perioada când statul roman și conducătorii săi, împărații Titus, Diocletian, Traian, Nero, persecutau pe creștini, imaginea peștelui servea drept semn secret de recunoaștere. Ea s-a păstrat până astăzi pe pereții catacombelor în care se refugiau cei persecutați în bisericile cele vechi, pe pietre de mormânt și pe alte monumente din primele veacuri ale erei noastre. Originea acestui simbol al primilor creștini constituie până astăzi o enigmă. S-au emis în decursul ultimelor 17 sau 18 veacuri numeroase ipoteze menite să explice de ce Tertulian, de pildă, folosește expresia Peștele nostru Iisus” și de ce îi desemnează pe creștini ca peștișor din cortegiul lui Isus. De asemenea, cum s-a statornicit obiceiul de a se mânca pește în zi de post, vinerea, etc., etc. Despre toate acestea, în scrierile Noului Testament nu se menționează nimic, ceea ce nu face decât să adâncească misterul. Dintre aceste ipoteze, și ele se numără cu zecile, vom reține trei care prezintă unele garanții de veridicitate. Una din domeniul filologiei, de fapt bazată pe un acrostih, a doua din cel al ritualului, a treia legată iarăși de mișcarea astrelor. În limba greacă, peștele se numește ichtus, intrat în majoritatea limbilor moderne care rădăcina unor termeni ca ichtiologie, ichtiosaur și așa mai departe. Fiecare dintre literele acestui cuvânt pretinde ipoteza menționată, este inițiala câte unui cuvânt al unei fraze liturgice grecești. „Iesus Christos Teu Uios Soter, adică Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitor. Cine a emis primul la această ipoteză bazată, cum se vede, pe un simplu acrostih, nu se știe. Elisa în secolul al IV-lea a fost acceptată multă vreme, deși respectiva frază grecească are o topică destul de complicată. O bună parte a cercetărilor mai noi au renunțat să mai ia în considerare această ipoteză. Donini spune, aici rămânem pe terenul unei ingenioase imaginații. Henig spune, explicația este foarte ingenioasă, dar falsă. O altă ipoteză este emisă chiar de Tertulian, părinte al bisericii latino-africane și apologet al creștinismului, în lucrarea sa de baptismo despre botez, scrisă în jurul anului 200, el crede că imaginea peștelui trebuie interpretată în legătură cu ritualul creștin al botezului în apă. Fraza respectivă citată adesea atât de adepții acestei explicații, cât și de adversarii ei, este o simplă afirmație care nu aduce niciun fel de argumente în favoarea ei. Sed nos pisciculi secundum ichtun nostrum Iesum Christum in agva nașcimur, nec aliter quam in agva permanendo salvi erimus. Dar noi, peștișorii, ne naștem în apă după cum s-a născut peștele nostru Iisus Hristos și nu vom fi mântuiți decât dacă vom rămâne în apă. Interesant este faptul că această posibilă explicație a găsit adversari și printre teologii creștini, poate și datorită faptului că nu i-au putut ierta autorului ei atașamentul față de erezia lui Montanus. Acesta, preot frigian al Cibelei, trecut la creștinism, a fondat în jurul anilor 160-170 secta montaniștilor, care credeau că toate învățăturile dogmatice ale Bisericii sunt influențate de intervenția perpetua a Sfântului Duh, pe care îl numeau Paraclet. Termenul Proclet a pătruns și în limba noastră veche, se pare că din bulgară, cu sensul afurisit, blestemat, eretic, iar l-a afigurat cu sensul ticălos, ipocrit. Enigma originei acestui simbol al peștelui a pasionat numeroși oameni de știință. Profesorul Franz Josef Dölger, istoric și arheolog, a scris chiar un amplu studiu intitulat Ichtis, apărut în 1910, în care analizează simbolurile de acest fel în diferitele culte ale antichității și în perioada creștinismului primitiv, fără a ajunge la o concluzie pertinentă, iar mai târziu, în 1930, va admite că simbolul creștin al peștelui a rămas o enigmă. Cercetătorii mai noi resping ipoteza lui Tertulian... Donini spune, o asemenea explicație este doar rodul fanteziei și arată că înainte de a intra în simbolistica vechilor comunități creștine, peștele fusese totemul diferitelor triburi de pescari din Palestina, unde se transformase apoi într-un zeu personificat, că divinități cu capete de pești sunt frecvente și în alte religii aparținând aceleiași perioade, că Iosua din Vechiul Testament este și el numit fiul peștelui. Iar Donini menționează că peștișori sacri sunt crescuți și astăzi în unele lacuri ale moscheilor din Edesa și din Tripoli, pe coasta siriană, la mică distanță de locurile unde se răspândise la început predica evangelică. Ceea ce ne poate duce la concluzia că, relict al unui vechi totemic local, peștele a pătruns și în islamism așa cum pătrunsese mai înainte în iudaism și creștinism. O a treia ipoteză emisă de Henic se aseamănă într câtva cu cele privitoare la simbolistica legată de reprezentările evangeliștilor și de mielul pascal. Cum arăta mai înainte, în jurul anului 2100 înainte erei noastre, punctul vernal a ieșit din constelația taurului, intrând în cea a berbecului și, ca urmare, un număr de concepte religioase legate de taur, au fost transferate asupra berbecului, mielului. Religia mozaică, de pildă, a ales mielul ca simbol al începutului de an, iar Paștele a început să fie sărbătorit printr-o masă comună la care se consuma carne animalului sacrificat, rânduială moștenită apoi de comunitățile creștine. Mai târziu, în jurul anului 100 era noastră, punctul vernal a intrat în zodia peștilor. De aceea susține autorul acestei interesante ipoteze nu este deloc surprinzător că noul semn al primăverii a fost ales de către credincioși atât ca simbol cât și ca semn de recunoaștere, cu atât mai mult cu cât niciunul dintre preceptele doctrinei creștine nu se opunea, căci era neapărat necesar ca primii creștini să aibă un semn anume pentru a se recunoaște între ei, fără să atragă atenția celor care îi persecutau. Încheia citatul În sprijinul ipotezei sale, Profesorul Henig aduce un argument rațional, și anume că trecerea punctului vernal în constelația peștilor și alegerea de către creștinea peștelui ca semn de recunoaștere coincid din punct de vedere cronologic. Ambele au avut loc în jurul anului 100 era noastră. În schimb, afirmația sa că peștele, simbol, a dispărut imediat după victoria lui Constantin asupra lui Maxentiu, este hazardată. Se face aici o aluzie la o altă legendă pioasă, ajunsă până la noi prin mijlocirea lui Eusebiu din Cezarea, care pretinde că în ajunul bătăliei decisive de la Pons Milvius, 28 octombrie 312, Constantin ar fi zărit pe cer o cruce luminoasă cu inscripția In hoc signo vinces, prin acest semn vei învinge. Este desigur o afirmație care merită a fi investigată în contextul ei istorico-social, cuprinzând perioada trecerii de la creștinismul primitiv la biserica organizată. Și apoi, ca și în cazul altor miracole, o investigație întreprinsă cu cunoștințele noastre de astăzi ar putea să înlăture caracterul supranatural al fenomenului, cu alte cuvinte, miracolul să se dovedească a nu fi câtuși de puțin un miracol.